Michele, etxe besta egun hon? Bai, egun hon Eskuala elkargoa berriz bildu da, sartzeko bilkura eranen dugu Uda haintzine, uporaka haintzine pixka bat gazkatia zinen gobernantziaz, zinen bakarra gogueta haintzina doa, kontentzira mm. gogoetaz, jautsida omen beraz poluetarat, ezta baida egiazki? Bai, ba, ordin, agertu, agertu nintzalaik uh, zen bide baten uh, burru bat eh, bazen hilabete zombaita eginelea Aitetsi zumait eta aitetsi zumait hasik geho egunta oita bat hau zapazeta pizu handia zen eta hori bai, egertu nintzalaik Zen tzelagoa ikos moldea kontontan hartua eta egiada Hiru irabetez gauzaka aldatu direla karzik alde bat Eta hon hartua polo bakotxa urbiltasuna eta hori guztiak hon hartua izan dira Eta eta ebai ebil molde bat eta hori guztiak hon hartuak izan dira Ez eta elkargoaren kaltean bate mena bai e, ako bai e, gehiengoa edo denen e, hobeki integratzeko modu batetan, eta joi da azpi magarien eta baiikoa eta uste bai etxei lehendakaek eta bai edosoin Aizapez tipiak berekie badila baii eta eta hobe dela denetako. Razase, zer da, gogoetak segitzen du, abenduan berriz paktua boskatuko duzu egoberantzia paktua, nola da hor egutegiak? Ba, bide horretan... Bide horretan egunta horita bat, auzapez horiek izenpetu zutela dokumentu hori, dokumentu horretan haski azalduazen zer behar zen ontsa ibilteko, eta nola antolatu, nola bilu, zer erabaki, zer heinetan erabakiak, ara zen edo edo poloetan, eta hori guztiak uh, onartuak izan dia, hori guzti dugu bezala. Bat nukeak berbada, uh, lantzekoa da CD uh, soziala, ebentxe bayona erdiuntan, uh, Siberua jantxe da, bon, ni Sibera tala izan ez bena uste dut uh, Irriburuko izan manintzane, saratuko nena hau eta siberu otta rentako zinez eta biziki urruna da aleike sede soziala, ementxe. Eta hau da begabada ondoko urratz batena, baina bon, tranquila, bon, hortan tranquila. Adizira CSA ezaz edo sede soziala zer gai patuna? Nun den zentroa. Zentroa da egoitza eta egoitza, hementxe da agunt itxasbazterian eta naiz eta goe Lugaldea Zabalago den eta kilometra Gatzu badiren, kostaldetik eta eta horri kaskolat. Ba, hori da. Hori bon, ez da, netako, ez da, ez da hortan bermatu behar eta hortan blokatu behar. Gertatu da, e, idatzia izan dena, onartua izan dela, eta guai behar dugula moldatu, eta hori da, eventik hiru hilabetetan eginen duguna gobernantzia akordio horiekidan. Hortaz, Or, mintzatu gira eskoalik ratietan, alen iriartekin, e, politika bakar bat uraren nako kasu zazpi zentro atxikiz rezuen taula izan enda pixka bat lehuntze bat garaio zergan bezala edo ez bezala dependi nora ikusten den hori buruz uh, uraren uh, kudean tzari buruz ze kozmolde duzu gurean uh, gertatzen denen edo egiten dutena da bi ze izan enden gure, gure luraldean nunti nahidean ez da normal nomait merkeago bestean karioasago zerbitzu eh, gutiago hemen zerbitzu gehiagoan hau da Onargarri esinorganer onargarri dena eta hoye meki meki denak baldintzen ditugu eta denak baldintza guztietan den, baldintza bardinekilan baldintza e, bardinekiran eta hoye me hoy da el kartzia el kartzia hal egiten bada bon, hortan e, nik begia betia txikiko dut eta e, investizmentia ebai hala banatua izan dadin lokalde guzian zentra badikugu investizmentu bat zer den da, da diru zama handi bat behar bada da, Uh, eraikuntza edo uh, denboran garaian lan hor bertan mena bai da gero mere ondoamen positiboak eta non baden immersio uh, handi batekinik bada bizia gero bada landa bada jente hurbiltzen dena eta berrizik go teknopolo horietan ikusten delaik nola E inmersione handi egiten diren, nik beti esperantza dute, barneik aldean te olako teknopola, ikerketa, ikerketa gune bat, e, formakuntza gune bat, e, handi bat, e, e, potentea izan den, eta horrek bere itzulean, bere garrapen bultzaik hariko duen. Oseantz da, itxasuaren inguruko ingeneritza ipatu da, biomemetismoa, bostak bost da, bai, zue, uri da, ekonomia urudina, jaren dugu. Pariua egitea horretan, sinesten duzu? Bai, hortan eta bestetan, ez, ez da Euskal Herria edo hiper Euskal Herria hau bat, da anitza eta hain hortan, e, e bai ekonomian agertzen da hain hori eta izan da din e, lan, eta itsasoak badu aleike ikusi gure gure duen ekin lan, mendia ekin Zerkatik ez, uh, ardi jaskuntzaik hau baita laborantza mailan jaskuntzarik uh, uh, uh, gehiena bon, Badira olako bide hanitz uh, ikertu behar diren, eta bai uh, hor, egun itxasuaaren zen bihar behar badan mendiaren edo ardiarena izan da Bururatzeko hitz hartu duzu ere, bigarren etxe biztitzek buruz En bon, realitate bat uh, agertarazi duzu, errietan ere, eh? Permixen ezerdi abeinen behar badan guttiago zu aurrek duzu Hiendek galeiten zutela gero uh, biarren etxe bezitzen alokatzeko Beharba da, untsa da simbolikoki onartua uh, izan dena gaur, baina urgunago ikusi beharko dela ondoko urratxetan? Na, dudari gabe, e, menna netako da urratxik handiena egun eginda zienta lehen, lehen aldikoz da ipatzen zen e, problematika hori hemen Badakigu beharba da kostaleko herriek, e, bon, bakotxe badu bere politika eukuz moldea, hor da Euskal Herria mitzatu dena Eta nik azpirmeratu dutana da nombait egiten dena edo gertatzen dena ondoa menak badituela ondoko herrietan. Eta hor azpirmeratut nolaz e, istitute izendatu, mena zumbakeak agertuko dira luza gabe, bai eta ere prentsaren prentsatzen dut, e, e, ikusiz, e, ikusiz herrika, herri handika, hor kostaldeko herri handioetan, somat permir edo etxe bizitza egiteko bai emanik den, eta tan somate egiten den bigeren etxe bizitza bezala. Eta hoi ageruko direlaik e, zumakki horrik, jenteago hartuko da ezpada olako hori batetan bizitzzen hal, edo nire gazteria ezpada hortan bizizena non bizitz da eta hor da e, ikusten zer den e, ondoko mekanismoa, ondo mekanismoa, da bar kalderat, E, bat zuzari kanbo harti noai edo luoso harti noai, e, lurrak, lurrak galtzen direla etxe bizitza egiteko eta etxe bizitzaoik han egiten dira ezpeiteak oztaldean egiten ahak. Mekanimo hori lotua da, horreke badu zer ikusia euskalirik guzi ekilan, iparale guzi ekilan eta eguntzen zen lehen uratxa eta hortan. La labo biltzeko, alokatzeko parada hori mugatzen duzuela? atxikiz behinan mugatuz. Hau, hau, lehen, lehen. Benen, nik, nik eranut eta xo gime herrika, zumbakiak, hirrika, zumbakiak ikusteko aldikal emaiten zelaik permisa bat, e, e, egoitza baten egiteko permisa, ehunetatik zemati egiten ziren bertan bizitzeko eta ehunetatik zema, zemati egiten ziren bigeren egoitza bezala. Gero, erraitea, bai mena, emaiten dut, eta hau eta hua. Benen, lehen, La noraren duta uh, azpi, azpi Arrazoa, <laughs> ho da, lehenik sentutako emaitenen maimen eh bigarren etxe bizitza egiteko. Gururatzeko, ba, martxoan bakizu zer geldu den orkestukozirea Michele Chavez. Ve, momento a Michele Chavez que está aquí. Me llegan eta está está hoy <laughs> eskapa, e, está aquí atono, este aquí atono. Azki nekera baitut aski, nekeda, bai tut, o, aski ba, nula, kargu ebai eta behar da bizi ebai artean. Era bakia noizko bakizu Ah, erraba ki aurte unha reuntako, behar. Miresker? Ai,